Друга книга царів Розділ двадцятий Того часу занедужив Єзекія на смерть. Прийшов до нього пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому «Так, говорить Господь, упорядкуй дім твій, бо вмреш, не одужаєш». Єзекія обернувся обличчям до стіни і так молився до Господа, кажучи: Ой, Господи, спогадай, що я ходив по правді і з щирим серцем перед тобою, та робив те, що тобі до вподоби. Та й заплакав Єзекія вголос. Ісаїж іще був не вийшов із середнього двору, аж ось надійшло до нього таке слово Господня. «Повернись і скажи, Єзекії, князеві мого народу, так говорить Господь, Бог предка твого Давида. Почув я твою молитву і побачив твої сльози. Я оздоровлю тебе. На третій день підеш у Господній храм. Я додам тобі віку». «П'ятнадцять років, і вирятою тебе, і це місто з руки асирійського царя. Я захищу це місто заради мене і заради слуги мого Давида». І сказав Ісайя, «Принесіть фігове мазі». І принесли, і приклали до боляка, і він одужав». Єзекія ж сказав до Ісаї, А який знак тому, що Господь мене оздоровить, та що на третій день піду в Господній храм? Відповів Ісая: Ось який знак буде тобі від Господа, що Господь зробить те, що сказав. Хочеш, щоб тінь на десять кроків посунулась наперед, чи на десять кроків повернулась назад? І сказав єзекія, не трудно на десять кроків посунутись наперед, ні, нехай на десять кроків повернеться назад. Тоді пророк Ісая, візвав до Господа і тінь на соняшнім годиннику Ахаза відступила десять кроків назад. Того часу Вавилонський цар Миродах Баладан, син Баладана. Прислав листа і гостинця Єзекії, бо він чув, що Єзекія був нездужав. Єзекія зрадів на те і показав послам усі комори за скарбами і срібло, і золото, і пахощі, і дорогі масті, і склад зброї, і все, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці і у своїх володіннях. Тоді пророк Ісая прийшов до царя Єзекії і спитав його, «Що ті люди говорили, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів, «З далекої землі прийшли вони, з Вавилону». Ісая спитав, «Що вони бачили в твоєму палаці?» Єзекія відповів, «Бачили все, що є в моїм палаці. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я їм не показав». І сказав Ісая до Єзекії, «Вислухай Слово Господнє. Прийде час, коли все, що є в твоїм палаці, і що твої батьки до цього дня зібрали». Буде перевезене в Вавилон. Нічого не залишиться, каже Господь. Та й твоїх синів, що вийдуть із тебе, що ти появиш, візьмуть і будуть вони скопцями в палаці вавилонського царя. Єзекія сказав до Ісаї: "Добре слово Господнє, що ти сказав", а собі подумав: "Чому ж би і ні? аби тільки був мир і безпека, поки мого віку. Решта дій Єзекії, всі його подвиги та як він зробив став і водогін, і провів воду в місто, те записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Єзекія за своїми батьками. На місце його став царем його син Манасія».